Această poveste e bazată pe întâmplări reale. Foarte reale, mai puțin reale și cât de cât reale. Casa Locu a fost aleasă să prezinte ediția 2007 a premiilor MTV. Pe unii i a surprins această alegere, pe alții a indignat, însă asta nu e un motiv să nu vă povestim un moment din spatele scenei. Bună seara, Sibiu! Guten Abend, hermastad. Hello, Budapest! Ești un nesimțit! Ești în România, la Sibiu! Ah, da! Capitala culturală europeană, Sibiu, Salută România și, special, provincia București! După câteva minute... Având în vedere că ajutorul de șomaj din Germania nu îi mai ajunge maestrului sculer matrițer Toni Cotura, i-a făcut o piesă Corinei din satul Mare. Tânăr vlăstar Sădmărean s-a remarcat prin atitudine, valoare și talent. mie îmi place fundul ei. Corina, Corina și, Toni și Toni Cotura! Iată ce se petrecea în spatele scenei. Foarte tare la Sibiu! Super! Cine urmează? Uh, Ana, Lesco, simplu. simplu. Crezi că se supără cineva de cum îi prezentăm? E, acum dacă nu îi duce mintea, o să se supere, dar până la urmă chiar nu mă interesează. E, uh, mai vreo pe pușe de reglate să vreun mascul penibil s-ar putea supăra. Apare și Mița Biciclista! Hai să ne pregătim că intrăm acum! Mai, mai! Bă să că nu vă permit. ne țăranilor, nesimțiților, mi-ați distrus cariera. Mă, mea, ce mă, Cum vă permiteți, mă, așa ceva? ne bă pușe, nu ți ai ieșit cromoplatinul? Tu te mă, știi cine sunt eu? Cred că da, ești de la Sanepizza, poate un travestit. Vezi că zara e mai încolo, hai. Eu muncesc de șase ani, mă, pentru cariera asta și eu îmi munca mea. Asta-i prezentare? ne simțiți. Eu muncesc, nu te. Se vede. Sper de așa, așa, zic cu p***a nebună că îmi place. mă știți! Auzi, da, cum de-ai așa ceva? În loc de silicoane, ți-au schimbat sexul. Hai, hai, hai, hai, hai! dă -i înainte cu p***a, bagă-ți p***a mine, scoate -o să o văd! Și v-am spus povestea așa și am încalecat pe mobra mea.